que en el seu moment ja se'n va parlar, però és que ha canviat totalment. Tant ha canviat que val la pena poder ne fer un altre programa i explicar-ho. Se'n recorden que vam fer un programa ja fa anys, que es deia a l'Arca de Noé del segle XXI? Per recordar-los una mica, els hi diria que també se'n diu, se'n diu, tenia, té, o sigui, el nom principal amb la nostra llengua, és l'Arca de Noé, del segle XXI, vale. que és aquell lloc on vaig explicar que guardaven qualsevol tipus de fruita, de menjar, de llavors, en cas de que passés alguna cosa en el, tot el món i quedessin algunes persones que poguessin tornar a reviure o a refer doncs, la manera de poder-se alimentar i de plantar coses. Se'n recorden una mica? que també se'n diu la bòveda global de llavors. També se'n diu és que ja n'hi van posar bastants noms. També li diuen la volta global, també li diuen. O sí sigui, també li diuen el búnker, és que li diuen del, i l'arca de judici final. Sí o Siem sigui, si a mirat tot és lo mateix. La primera que van posar-li Arca de Noé del cigle XXI. I a partir d'aquí ja hi han anat posant noms en aquell moment vaig explicar moltes coses moltes coses que és el que en aquell moment s'esperava que passaria però ara hi ha un problema molt gran vostès saben tots ho saben que està canviant el clima no? és igual, jo no em poso ni en polítiques ni en res, o sigui, s'està canviant sigui per culpa d'uns o sigui per culpa d'altres o sigui per culpa de ningú o sigui perquè el món té que d'anar canviant en fi no m'hi poso, no va parlat d'això. Aleshores, què passa? A veure, primer de tot, hi ha un problema. Aquest lloc, l'Arca de Noé del cicle XXI, en aquest moment té un problema, que també recordem que es diu judici final, recordeu això, eh? Bé, està augmentant de 7 a 10 graus centígrafs. O sigui, amb una paraula, al final del present segle, del segle que estem ara, Vull dir, pot ser, bueno, una catàstrofe. Per què? Perquè s'estan augmentant els graus, o sigui, la calor, la calor. A veure, allò és un búnquer, és un búnquer, però és un búnquer que guarda, i ho saben vostès, perquè van, van fer el programa i fins i tot van escriure persones dient que els encantava i tal, de saber-ho, mostres de cada un dels cultius alimentaris de la humanitat que està en perill per culpa del canvi climàtic. Vale. Abans, quan vaig fer el programa, aquest lloc, aquest, aquest lloc que es diu l'Arca de Noé del segle XXI, això és el nom que tenia, resulta que està situada, està situada, eh, no s'ha mogut per res, a l'interior d'una muntanya d'un arxipèlag noruec d'Esbalbal, que és la part del nord, tocant el pol nord, vale i hi ha més d'un milió de mostres de llavors d'una quantitat impressionant d'espècies de plantes de tot el món. Per tant, es poden dir milers, milers, milers i milers. Jo ja li he explicat només al començar que la instal·lació tothom la coneixia com l'arca de Noé del segle XXI o com l'arca del judici final. Bé, a veure, en el lloc on està, està dissenyada, la van dissenyar, per resistir el pas del temps i preservar les llavors fins fins que hi hagués algun problema i almenys la persona, o sigui, els humans poguessin entrar-hi agafar el que necessitessin perquè totes aquestes coses estan amb càmeres frigorífiques a molts graus, sota zero per tant estaven convençuts de que això passarien segles i segles i més segles i es podria guardar tot d'aquesta manera aquest és el, era el moment que ells pensaven i que verdament semblava que seria així però no i les coses estan canviant és ben veritat que és una impressionant com està canviant. Diem, la instal·lació, o sigui, una cosa és que es troben en càmeres frigorífiques amb uns graus sota zero molt grans, eh? Vale. Però la instal·lació és un lloc enorme. Està envoltada de capes de gel, però capes de gel que són per sempre de la muntanya. Bé, bueno, en aquell moment eren per sempre. No ens enganyem. Era per sempre. Ara ja no és per sempre. O sigui, ells ho van fer un allà pensant si un dia passa alguna i desapareixem, la geló de la muntanya conservarà les coses. Però és que ara això ja no és així. Llavors, ells pensaven deixar-ho tot congelat durant segles i segles i segles. I ara això està canviant. És horrorós. La manera que estava en aquell moment és coneguda, el nom, era coneguda com o sigui, mafrost. Mafrost, que vol dir una geló molt gran. Això és el que ells pensaven, que de manera seria durant anys i anys i anys estaria congelat. I cada moment fins i tot havien calculat que si en el futur i és hagut un tall d'energia elèctrica, perquè també tenen una llei d'energia elèctrica, que tenen les neveres, no? però no passaria res. Per què? Doncs perquè, com que estan a la muntanya tan sumament gelada, bueno, estaven a la muntanya tan sumament gelada que érem a Frost, doncs no tenien cap por. Hi haurà anys i anys i anys, segles i segles i segles, que els sers humans d'avui dia podem morir tranquil·lament perquè els futurs tenin, si tenen un problema per lo que sigui, per una guerra, per una evolució per el que sigui, podran començar altra vegada a viure, a tenir menjars i a, en fi a continuar el món però però el que no sabien els científics és que quan es va inaugurar quan es va inaugurar passaria el que està passant ara un augment enorme de la temperatura anual, que ara s'està controlant per anys, que hi ha un número molt elevat de graus centígrads, diguéssim, que estan pujant l'escalfor. L'escalfor. I llavors, què passa? La capa de permafrost, que és la del gel, que protegeix totalment l'arca aquesta, aquesta arca l'arca de, de Noè del segle XXI està completament diferent, absolutament per què? perquè ara aquesta capa de permafrost ja està molt reduïda és que és, és, és, és fatal això i a més o sí sigui, això s'està veient ja amb la climatologia, què està passant? Pensem una mica? Inundacions hem tingut nosaltres. Inundacions n' hi ha hagut a Espanya. Inundacions hi ha hagut a Venècia. Inundacions hi ha hagut a Itàlia. Inundacions hi ha hagut És que n'hi ha per tot arreu. N'hi ha a Anglaterra. Inundacions hi ha han per tot arreu. quan no n'hi havien hagut tantes. Abans hi havia inundacions, però d'una manera d'una manera vera. Inundacions, inundacions. És que no parlo només d'Europa. Perdó, és que hi ha inundacions a tot arreu. La setmana passada, Rio de Janeiro, inundat, cotxes volcats perquè van voler passar, no van poguer, Volcats, es van dur gent, es van dur cotxes, hotels, que van Rio de Janeiro... Tenen uns hotels fabulosos, meravellosos, perquè és el posto del contrast, o hi ha molta gent pobresa que viuen de qualsevol manera i després uns altres que viuen la mar de bé. Pues els hotels, enormes, però lo que era la primera planta, totalment inundada. Què vol dir tot això, la inundació? Si anem a Indonèsia que està passant? Estan pujant, l'aigua les... està pujant. Hi ha illes que estan desapareixent. Hi ha gent que, pobrets ja veuen que, que se'ls endura l'aigua si no tenen diners per anar-se'n a un altre lloc se'ls endura l'aigua, és que és molt gros tot això és que és molt gros no ens en compte nosaltres, perquè és, és molt gros per tant, a veure hi ha un canvi climatològic terrible mm, hi ha persones que no hi creuen en fi, però això jo no, no m'hi poso jo veig la realitat de les coses No només parlo de lo que veig no? aleshores, aquest canvi climatològic què ens porta? pluges, vale. rius que se surten del camí, és veritat, no ens hem d'enganyar, mars que pugen, inundacions per tot arreu, pluja, desglàs, què vol dir tot això? Què vol dir? Vol dir ni més ni menys que el famós, la famosa Arca de Noé del segle XXI, ja no és el que Com que ja no és el era, estan intentant què fer. Per què? A veure, si resulta que la geló no es pot conservar, si resulta que comptaven amb que si, per exemple, amb els segles l'electricitat no funcionés per lo que fos, com, o sigui, tot es conservaria degut a que tot el voltant d'ell i era amb una paraula tal com hem dit, gel, perquè es pensaven que seria per tota la vida. Ja no hi és. A sobre, com que està desaparegent el gel, també hi haurà inundacions, perquè, a veure, si es descongela, t'acabaria no? Doncs, pues, d'acord. Vale. A més a més, si no hi ha gel, hi haurà pluges. Doncs pues ara tenen un problema molt gran, per això he volgut parlar, perquè quan vaig parlar era totalment diferent. Perquè quan el vaig inaugurar allà, va ser l'any 2000, fixa't-hi bé, l'any 2008. De l'any 2008 amb ara, hi ha hagut anys, però el problema aquest no fa tants anys que ha començat. Però ha anat amb una rapidesa tan gran el que pugen les temperatures i que canvia tot, que ara se'n dóna en compte que verdaderament tenen que fer alguna cosa, però és que no saben el que fer. A veure, què fan? Trasladen això a on? Que és, és, és una cosa enorme, allò d'allò. A més, ha estat fet enfonsat a la muntanya, o sigui, perquè el gel sigui completament, com si diguéssim tot ell tapat amb gel. Mare de Déu! Doncs pues ara estan. O sigui, tots els, perquè això són governs, governs que han pensat, pot una explosió, pot haver hi alguna cosa, pues doncs, tenim que tenir reserva per tornar a començar. Però es encara estan estudiant què podem fer, què podem fer? Perquè si no això s'ens desfarà. I tots els esforços des de l'any 2008 pel futur, les generacions futures, o tenim que passar-m'ho un altre cantó, o tenim que fer-ho d'una altra manera. O o o o o. o però que no hi ha ningú que pugui donar una explicació en aquest moment. Per què? Perquè els científics el que estan fent és estudiant el perquè de tot això i com poder-ho resoldre. Però, mentrestant, una cosa que era pel futur de les generacions que vinguin darrere nostra ja està malament. Per què? Pues perquè ja comença a entrar entraiga entrar aigua, abans no Era el gel que estava fora, com que el gel era molt... Era gel, gel, gel, gel, era gel, però no era aigua, però si ara s'està fent, ara els hi entra aiga si entra aiga a dins perdó es desfarà tot tot el de dins es farà molt bé o sigui que això porta un problema gran i ara estan mirant vàries nacions a veure què fan, com, com han de fer o no han de portar-ho, si, si ho han d'endur si han de deixar-ho fer, si han de deixar-ho podrir -ho, o, o, o que si s'inundi no se sap O sigui que... per això avui volia fer aquest comentari perquè és algo? impressionant. El temps ens està amb en cert mod, no sé què dir, però és com un càstig d'una sèrie de coses de que havien pensat amb coses pel futur, per les noves generacions i ara doncs tenen que trobar-hi la solució que no tenen la solució encara. Estan eh, tots trencatants el cap, a veure com va arrelarho per poder conservar tot això que ha portat tant temps preparant-ho eh, eh, pel futur, amb cartells, no cartells, amb bueno, tot. Pues recordin això del programa que vam fer aquella vegada, per això he volgut fer l'altra, perquè ara és una cosa... Vaig parlar amb una de les persones que l'altra vegada havien fet el programa, però no era ell mateix, era una altra persona, i em va explicar el que acabo de dir ara dir estem molt desesperats, però no sabem com acabarà tot plegat. I per això doncs, volia dir que és curiós quan una cosa que em donava la seguretat d'un futur, de llavors i de coses d'aquestes, ara està amb un suspens eh, fins que trobin la solució. Esperem, esperem que verdament trobin la solució, perquè s'han de posar molt ràpid, si no, no tindran temps d'arreglar-ho. Quan els hi comenci a entrar aigua, ja ho han dit... Quan comencen a aigua és molt difícil després perquè els farà molt bé les coses que hi han i com que ja no hi ha el fred que tindria que fer-hi a dins doncs, clar, tampoc se'ls faria molt bé tot. Però imaginin-se el que ens porta el clima que no, no ens en donem compte i que verdament porta uns canvis molt grans. Amics, amigues, res més per avui, eh? Una abraçada com sempre. Gràcies per estar tots nosaltres. I aquell de abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai.